Doina pentru cununa desăvârșitelor. Doamne, când cuvântul tău, fiți dar voi desăvârșiți precum Tatăl vostru, cel ce de desăvârșit este, cu lumina soarului tău duhovnicesc, taina asemănării ne-a iluminat. Doamne, când porunca de desăvârșirei am ascultat, taina asemănării din cuvântul a făcut Dumnezeu pe om după chipul său, doar ca o etapă a însemnat. Doamne, când porunca de ne-ai dat, cum să ne agonisim prin poruncile de săvârșirii, asemănarea treptat am învățat. Doamne, când porunca de toate poruncile fericirilor le a adunat, cuvintele tale, care sunt duh și sunt viață în noi, au intrat. Doamne, când porunca de calea, adevărul și viața ne-au arătat. Mărgărițarul de mare preț în inima noastră l-am aflat. Doamne, când porunca de săvârșirii, ce înseamnă bucuramă voi de cuvintele Tale, ca cel ce a aflat comoră mare, într-un noi rod a dat, crucea Ta am luat și Te-am urmat. Doamne, când porunca de săvârșirii ne a descoperit, atunci ne-ai zis, cuvântul pe care l-a nu este al meu, ci al tatălui meu, care m-a trimis. Doamne, când părunca de mintea ne-a luminat, atunci cuvântul, Înviatorul Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl meu, acela vă va învăța toate. L-am înțeles și l-am ascultat. Doamne, când părunca de ne-a bucurat, atunci am înțeles de ce, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl îl va iubi. Și vom veni la El și vom face lăcaș la El. Doamne, când porunca de desăvârșirii, prin pașii doinilor, am urmat, ce valoare are cuvântul, Duh este Dumnezeu și cel ce îi se închină, trebuie să îi se închine în Duh și, în adevăr am aflat. Lacrima pentru cununa săvârşirilor. Doamne, cuvântul tău, fericiți cei chemați la cina. Nunții mielului, pentru noi l-ai rostit, deci te rugăm, dăruiești ne tăria, înțelepciunea, mijlocul să-l facem negreșit.